Havarelərin işləri 27-ci fəsil İtaliyaya doğru yelkən açmağa qərar veriləndə Paulo və bəzi başqa məhbusları imperator alayından Yuli adlı bir yüzbaşıya təhvil verdilər. Asiya vilayətinin sahilindəki limanlara gedən bir Edremit gəmisinə minərək dənizlə getdik. Salonikdən Makedonyalı Aristax da yanımızdaydı. Ertəsi gün Sidona çatdıq. Paul ilə dost kimi rəftar edən Yuli ona izin verdi ki, lazımı kömək almaq üçün dostlarının yanına getsin. Oradan yenə dənizlə getdik. Küləklər bizə əks istiqamətdə əsdiyi üçün Kipri, külək tutmayan tərəfdən keçdik. Dəniz yolu ilə Kilikiyə və Panfilyanı keçib, Likiyanın Mira şəhərinə gəldik. Yüzbaşı orada İtaliyaya gedən bir İskəndəriyə gəmsi takıb, bizi o gəmiyə mindirdik. Xeyli vaxt aşağı sürətlə, çətinliklə üzərək Knit şəhərinin qarşısına çatdıq. Külək bizə yol vermədiyi üçün Salmoni burnundan dolanaraq, kretin külək tutmayan tərəfi ilə getdik. Sahil boyunca çətinliklə irəli deyərək, Laseya şəhəri yaxınlığındakı gözəl limanlar adlanan körfəzə gəlib çatdıq. Xeyli vaxt itirmişdik, hətta oruc günü də keçib getmişdik. Artıq bu mövsümdə dəniz yolu ilə getmək təhlükəli idi. Odur ki, Paul onlara xəbərdarlıq edərək, dedi, Ağalar, görürəm ki, bu səfər yalnız yük və gəmiyə deyil, canımıza da çox ziyan və bəla gətirəcək. Lakin, yüzbaşı Paulun dediklərini dinləməkdənsə, gəmi sükancısının və sahibinin sözlərinə uydu. Liman qışlamaq üçün əlveşsiz idi. Buna görə, gəmidəkilərin əksəriyyəti oradan dənizə çıxıb, imkan olarsa, Fenix-ə çataraq qışı orada keçirmək qərarına gəldi. Fenix, Kriddə olan Cənub qərbə və Şimal qərbə baxan bir limanı idi. Cənubdan zəif bir küləy əsməyə başlayanda, gözlədikləri anın gəldiyini zəll edərək lövbərləri çıxartdılar. Krid sahili boyu üzərək irəllədilər. Amma çox keçmədi ki, qurudan Evrakilon fırtınası qobdu. Fırtınaya düşən gəmi küləyə müqavimət göstərə bilmirdi. Əlaqsız qaldıq və küləy bizə aparırdı. Qavda adlı kiçik bir adanın küləy zəif tutan tərəfinə düşəndə gəminin qayığını güclə müqtara bildik. Qayığı yuxarı çəkəndən sonra gəminin kəndirlərini onun altından dolayıb bağlayaraq tədbir gördülər. Sirt körfəzində saya oturmaqdan qorxub, ləngəri aşağı saldılar... Və gəmi sürüklənməyə başladı Fırtına bizi bir xeydi çalxaladı Ertəsi gün gəminin yükünü atmağa başladılar Üçüncü gün isə öz əlləri ilə gəminin təkcizatını atdılar Günlərlə nə günəş, nə də ulduzlar görü Fırtına da o qədər şiddətlə davam edirdi ki Artıq klas olmağa ümidimiz qalmamışdı Adamlar uzun müddət yemək yemədikdə Xaul ortada durub dedi Ağalar Gərəksiz mənə qulaq əsr krihtdən çıxməyəkdir və bu ziyana, bu bəlaya düşməyəkdir. İndi sizə öyüd verərək deyirəm, ürəhlə olun, çünki heç biriniz canını itirməyəcək, yalnız gəmi məhb olacaq. Çünki mənsub olub ibadət etdiyim Allahın bir mələyi bu gecə yanıma gəlib dedi, qorxma, Paul, sənin qeysərin qarşısına çıxmağın lazımdır. Səninlə birgə gəmidə olanların hamısını da Allah sənə bağışladı. Ay, ağalar, buna görə ürəhli olun. Allaha inandığıma görə bilirəm ki, hər şey mənə deyilən kimi olacaq. Amma bizə bir adaya düşmək lazımdır. 14-cü gecə ki, biz İoniya dənizində sürüklənirdik. Gece yarısına yaxın, gəmiçlər hiss etdilər ki, quruya yaxınlaşırlar. Suyun dərinliyini ölçəndə gördülər ki, 20 qolaçdır. Biraz gedəndən sonra bir daha ölçdülər və gördülər ki, 15 qolaçdır. Qayalığa çıxmaqdan qorxaraq, gəminin dal tərəfindən 4 lövbər atıb, sabahın açılması üçün dua etdiler. Belə olanda, gəmiçlər qaçmağa çalışıb, gəminin qabaq hissəsindən lövbərlər salmaq bəhanəsi ilə qayğı dəmzə indildilər. Amma Paul yüzbaşıya və dedi, Bular gəmidə qalmasalar, siz xilas ola bilməzsiniz. Bundan sonra əskərlər qayğın iplərini kəsib onu dənizə saldılar. Ban yeri söküləndə, Paul Hamya yemək yeməyi təhkid edərək dedi. Bugün 14 gündür ki, nicarançılıq içindəsiniz və heç nə yemədiyinizə görə acısınız. Bunun üçün sizdən xaiş edirəm ki, yemək yiyəsiniz. Bu xilasınız üçün lazımdır. Heç birinizin başından bir tük belə əski olmayacaq. Haul bunu deyəndən sonra çörək götürdü və hamının qarşısında Allaha şükr edərək çörək bölüb yeməyə başladı. Bundan hamı ürəklənib yemək yedir. Gəmidə cəmi 276 nəfəri idi. Hamı doyandan sonra buğdanı dənizə boşaldaraq gəmini güngünləşdirdilər. Hava ışıqlananda gördükləri qurunu tanıyə bilmədilər. Amma qumsal sahili olan bir köfəz gördüler. Qərarı aldılar ki, imkan olsa gəmini orada oturtsunlar. Lövbərləri kəsib dənizdə qoydular. Eyni zamanda sükanları saxlayan kəndirləri açıb, qabaq gelkəni qaldıraraq qumsallığa tərəf yönəldilər. Gəmi isə dayazlıqda qum üstündə oturdu. Gəminin burnu quma batıb tərpənməz oldu. Dal tərəfi isə dalğaların zərbəsindən sınmağa başladı. Əskərlər məhbusları öldürmək istəyirdi ki, heç biri üzərək qaçmasın. Amma Paulu xilas etmək istəyən güzbaşı əsgərləri bu fikirdən daşındırdı. Əmr etdi ki, əvvəlcə üzməyi bacaranlar dənizdə tullanı büssünlər. Sonra dalda qalanlar ya taxtalar ya da gəminin başqa parçalar üzərində sahilə çıxsınlar. Beləliklə hamısı sax salamat quruya çıxdı.